A második fejezet A lélek, amikor lisztáldozatot ajánl föl az úrnak, áldozata lisztláng legyen, öntsön rá olajat, és tegyen rá tömjént, és vigye oda Áron fiaihoz, a papokhoz, és vegyen belőle tele marokkal lisztlángot, és olajat, és az egész tömjént, és a pap égessel az oltáron, emlékeztetőül, kellemes illatú áldozatul az úrnak. Ami pedig megmaradt az áldozatból, Ároné és a fiaié legyen. A Szentek Szentje az úr áldozataiból. Amikor pedig kemencében sütött lisztlángot ajánlasz föl, a lisztlánkból kenyerek készüljenek, tudni li kovász nélkül, meghintve olajjal, és kovásztalan pogácsák, megkemve olajjal. Ha áldozatod serpenyőben sült, lisztlángból legyen, olajjal meghintve, kovász nélkül. Tördeld darabokra, és önts rá olajat. A lisztláng áldozata ez. Ha pedig rostéről volna az áldozatod, hasonlóképpen lisztlánkból legyen, és olajjal hincsd meg. Az ezekből készült áldozatot add a pap kezébe, aki vigye az oltárhoz. Vegye ki az áldozatból az emlékeztető részt, és égesse el az oltáron. Kellemes illatú áldozat ez az úrnak. Ami pedig megmaradt az áldozatból, Ároné, és a fiaié legyen, a szentek szentje az Úr áldozataiból. Minden lisztláng fölajánlás, amit fölajánlasz az Úrnak, kovász nélküli legyen, mert semmi kovászt vagy mézet nem égethetsz illatul az Úrnak. Ezeknek csak a zsengéjét ajánlhatod föl, mint ajándékot az Úrnak, az oltárra nem tehető, kellemes illatú áldozatul. Bármi lisztláng áldozatot ajánlasz föl, Sóval ízesítsd, és ne vond meg A te Istened szövetségének sóját áldozatottól. Minden áldozatodban ajány föl sót. Ha pedig gabonád zsengéjéből ajánlasz föl az úrnak, Tűzzel pörkölt kalászokat és új liszté tört magvakat anyány föl gabonád zsenge áldozataként. Olajat öntve és tömjént helyezve rá. A lisztlang áldozata ez. A pap égessel emlékeztetőül a liszt és az olaj egy részét és az egész tömjént.